ואלה שמותם. למטה ראובן, שמוע בן זכור, למטה שמעון, שפט בן חורי, למטה יהודה, כלב בן יפונה, למטה יששכר, יגאל בן יוסף, למטה אפרים, הושע בן נון, למטה פלטי בן רפו, למטה זבולון,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 הבמחנים עם במבצרים. ומה הארץ? השמנה היא אם רזה, היש בה עץ אם אין. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. והימים ימי ביקורי ענבים. ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת. ויעלו ונגב ויבוא עד חברון, ושם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 אשר כרתו משם בני ישראל. וישובו מיתור הארץ מקץ ארבעים יום. וילכו, ויבואו אל משה ואל אהרן, ואל כל עדת בני ישראל, אל מדבר פרן קדשא. וישיבו אותם דבר, ואת כל העדה, ויראום את פרי הארץ. ויספרו לו, ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו. וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. אפס, <אז> כי אז העם היושב בארץ, וההרים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי, והיבוסי, והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. ויעש כלב את העם אל משה, ויומר.